Розділ 9. Моя кімната була на другому поверсі і шкварило, та, дай Боже, 90 градусів як мінімум, а до середини дня і усі 110 бувало, навіть якщо всі вікна повідчиняти. Я страшенно тішився, що не мушу там сьогодні спати, і від думки про те, куди ми йдемо, мене всього аж радісним дрожем проймало. Я згорнув дві ковдри в сувій і перев'язав старим ременем. Забрав усі свої гроші, аж 68 центів. Після цього я був готовий відчалювати. Я спустився задніми сходами, щоб уникнути зустрічі з татом перед будинком. Але даремно не покоївся. Тато досі був у саду, зрошував безглуздими веселками повітря і дивився крізь них. Я пішов уздовж Саммерстрит і зрізав кут через пустирна Карбайн, де тепер стоять офіси Каслорокської газети Кол. Я саме чимчикував по Карбайн до будівлі клубу, коли біля бровки опинилася машина і з неї виліз криз. В одній руці він тримав старий бойськаутський наплічник, а в іншій дві ковдри, туго згорнуті й перев'язані линвою для осушення білизни. Містере спасибі, сказав він і побіг до мене, а машина рушила собі. Через плече в нього була перекинута бойскаутська баклага, що теліпалася при стигні. Очі в нього аж сяяли. «Горді, а показати тобі щось?» «Ну, давай, а що? Тільки йди сюди». Він махнув рукою в бік вузького проходу між кафешкою «Блакитна цятка» і «Каслорокською аптекою». «Чого це, Криса?» «Та йди, кажу». Він побіг у за вулок, а я, повагавшись лише хвильку, рівно стільки мені знадобилося, щоб забити на здоровий глузд, припустив слідом за ним. Дві будівлі йшли не паралельно, а ніби хилилися одна до одної, тож ближче до кінця завулок звужувався. Ми брели крізь сміттєві потоки старих газет і переступали через підступні скристі гнізда битих пляшок з-під пива і содової. Крис зайшов за блакитну цятку і поклав ковдри. Біля стіни закладу вишикувалися вісім чи дев'ять сміттєвих баків і штиняло звідти неабияк. «Фу, Крисе, ти довго думав!» «Дай руку», – механічно промовив Крис. «Ні, серйозно, я зараз виріг...» Слова застрягли в мене в горлі, і я геть чисто забув про смердючі баки. Поки я говорив, Крис розстебнув рюкзак, розкрив його і пошарудів усередині. Тож тепер простягав мені здоровений пістолет із темним дерев'яним руків'єм. «Ти ким хочеш бути, самотнім рейнджером чи сискокідом?» – вишкірився Крис. Ісусе, ходячий і говорящий, де це ти дістав? У батька з бюро цупонув. 45-й калібр. Та я бачу, промовив я, хоча як на мене, то міг бути і 38-й, і 357-й. Попри гору перечитаних романів Джона Д. Макдональда та Еда Макбейна, зблизька я в житті бачив лише один пістолет, і той належав констеблю Банермену. Усі діти просили виняти його з кобури, але Банер ні разу не виняв. «Пацан, він з тебе аж куру зніме, коли дізнається. Ти ж казав, що він і так злющий, як чорт ходить». В очах у нього затанцювали бісики. «О та й -то фішка, пацан. Ніфіга він не дізнається. Його з іншими п'янигами загребли в гарсені з шістьма чи вісьмома пляшками вина. Тільки через тиждень випустять. Срані ханурики!» – він скривив гримасу огиди. Крис був єдиний з нашої банди, хто ніколи не брав ні краплі спиртного в рот, навіть щоб показати, який він, ну, крутелек чи що. Казав, що не хоче вирости й стати сраним підпарканником, як його старий. А якось він мені признався, це було після того, як близнюки Деспейн притарабанили упаковку з шести пляшок пива, і всі приколювалися над Крисом, бо він не хотів брати пиво, навіть ковтка зробити не хотів, що боїться пити. Сказав, що його батя як заліз у пляшку, так більше й не просихав. І старший брат був п'яний в усмерть, коли гвалтував ту дівчину. І очисько вічно хлепче фіолетового Ісуса, зайсом Мерилом, Чарлі Гоганом і Біллі Тесіо. «Як ти думаєш?» – спитав він у мене. «Які в мене шанси розпрощатися з пляшкою, якщо я почну?» «Вам може здатися, що це смішно, у 12 років переживати, що станеш юним алкоголіком». Але Крису було не до сміху. Аж ніяк. Він багато думав про таку можливість. Була нагода. «А патрони в тебе є?» «Дев'ять штук?» Усе, що лежало в коробці. Він думатиме, що сам їх вистріляв, коли бухим по бляшанках стріляв. «Заряджений?» «Ні, Боже, збав, ти і за кого мене маєш?» Повагавшись, я взяв пістолет. Мені одразу сподобалася та важкість, із якою він ліг у долоню. Подумки я вже уявляв себе Стівом Кареллою з 87-го відділка, що переслідує злочинця, глухого, чи прикриває Майера Майера або Клінга, поки ті вдираються добруднющого лігва наркомана, якому нема чого втрачати. Я навів приціл на смердючку бак і натиснув на гачок. Бабах! Пістолет у руці підкинуло. Здула вирвався язик полум'я і лизнув повітря. Зап'ястя наче переломилося навпіл, серце зробило кульбіту горло і тремтливо причаїлося там. У рифленій металевій поверхні сміттєбака з'явилася велика діра, творіння лихого чаклуна. «Господи!» – завищав я. А Крис, знай собі, підсміювався як ненормальний, і я не міг зрозуміти від чого. Через те, що його ухопили справжні веселощі, чи напала істерика від жаху. «Ти вистрелив, вистрелив, Горді стріляв!» І Крис вдав, ніби сурмить у ріг. «Увага, Гордон Латчанс обстрілює Касл Рок!» «Заглухни, вшиваймося!» – заверещав я і вхопив його за сорочку. Поки ми драпали двері блакитної цятки, відчинилися, і на двір вийшла Франсин Тапер у штучно-шовковій уніформі офіціантки. «Хто тут розбешакує? Хто петарди запускає?» Ми тікали, мовоглашенні, поза аптекою і крамницею господарчих товарів, імперією всячини, де продавали антикваріат різний мотлох і копійчані книжки. Видрилися на паркан, позаганяли в долоні скапки і вибігли на Каренстрит. На бігу я жбурнув крису пістолет, він сміявся так, що мало не луснув, але якось примудрився зловити його та ще й запхати назаду на плічник і защебнути на одну застіпку. Забігши за рік Карен Стрит і знову опинившись на Карбайн, ми вповільнили біг і перейшли на крок, щоб не викликати підозр своєю зневіснілою біганиною. А Крис усе гигитав. «Пацан бачив бити її пику. Ой, краса, просто супер, п'ять балів!» Він похитав головою, ляснув себе по нозі і знову заіржав. «А ти знав, що він заряджений, знав? От паскуда, мене ж попасли, та баба Таппер мене засікла». Чорт, вона думала, що то феєрверк. Та й старенька та парціцька пердалі свого носа не бачить тиж у курсі. Думає, що окуляри спотворять її гарненьке личко. Крис поклав долоню собі напоперек, гойднув стегнами і знову зайшовся сміхом. Та пофіг, Крисе, це було підло, я серйозно. Та ну, горді. Він поклав долоню мені на плече. Я не знав, що пушка заряджена чесно-пречесно, іменем матері клянуся. Я просто взяв його в тата в бюро. Він завжди виймає набої. А останній раз, коли клав, то, мабуть, у дим був п'янющий. Ти, правда, його не заряджав? Ні, сер. Поклянешся іменем матері, щоб вона пішла в пекло, якщо ти брешеш? Клянуся. Він перехрестився і сплюнув, а на його обличчі не було нічого, крім чесності таке тя мову юного хориста. Та коли ми завернули на пустир, де росло наше халабудне дерево, і побачили, що верни Тедді вже сидять на своїх згорнутих ковдрах і на нас чекають, він знову зареготав. Розказав їм про нашу пригоду, а коли всі з мене не кепкувалися до схочу, Тедді в нього спитав, навіщо нам пістолет. «Ні для чого?» – відповів Крис. «Ну, може, ведмедя здибаємо, чи ще щось? А ще ночувати в лісі страшнувато». У відповідь на це всі кивнули. Крис у нашій банді був найстарший і найкрутіший. Йому дозволялося таке казати. А от якби Тедді хоча б словом натякнув на те, що боїться темряви, то з нього б не злізли, засміяли б до смерті. «А ти на мету полі напнув?» – спитав Тедді Уверна. Ага, і залишив увімкненими два ліхтарі, будуть у темряві світити, наче ми там, усередині. Кльово, я поплескав верна по спині. Для його голови то була ціла справдешня думка. Ніяково всміхнувшись, він аж зашарівся. То ви погнали, сказав Тедді, уже ж скоро дванадцята. Крис підвівся, і ми всі скупчилися довкола нього. «Підемо через поле Бімана, позаду того меблевого біля Сонні Тексако», – сказав він. «А тоді вийдемо на рейки біля звалища і перейдемо через естакаду в Гарлу. «А як думаєш, далеко нам іти?» – поцікавився Теді. «На це Крис тільки плечима пересмикнув». «Гарлоу велике, тупати доведеться миль двадцять не менше. Правильно ж я кажу, Горді?» «Ага, а може й усі тридцять». Навіть якщо тридцять завтра до обіду дійдемо, якщо ніхто не здрейфить, то з циконів нема, митю вставив теді. Ми перезирнулися. Мяу. протягнув Верн, і всі засміялися. Так, хлопці, у дорогу, сказав Крис, завдаючи собі на спину наплічника. Він пішов першим, і під його проводом наш маленький загін вийшов із пустища.